А ще в Карпа, у Прохора, у Мойсея у Костючих і Віллі, клячі. Вола, вголковно забравши, додому свого відпровадили, купо живкові своєму власному обернули і привлащили. Недосить на ті маючи, на здоров'я протестуючих великі перехвалки і відповіді чинять. Людей різних на здоров'я протестуючих на дорогах засаджають, Огнем і спаленням грозятів, шеляких протестуючих, знищенням і спустошенням маєтності їхні знести і в нівеч обернути перехваляють. При шляхетському наїзді на ходосівських селян, які орали в полі, побито, плуги їм попсовано, а голам попідрізали ноги. Снасті плугові ярма, колісниці всю дощенту посічено, порубано, попсовано. Селяни заставили вільну. Мельорацію панові возному, що він записав її у гродські судові книги. А що вийде з тої протестації? Примітка. Мельорація тут скарга справа вносити зміни і доповнення. Жовніри королівські, йдучи до Києва у вільської кількох селах, вчинили насильство над міщанами і передміщанами, пограбували їх, багатьох до смерті прибили, а одну господиню. Вогонь упхнули, тягли ж усе, баранів різали, вепрів кормних били, гусей брали, комори відбивали, полті масла, сала і сири до возів брали. Брали живність, збіжжа різне, вози букшовані, хомути з небедерниками, скури волові, топори, серм'яги, білі хусти, як білоголовські, так і мужські, вовну в рунах, коси. Заліза, плугові, медбрізний, жупани і доломани, шептухові кожухи. З маєтностей киселя Вишневецького селяни втікали через великі утяжені і здирствони милосердні. Коли ж чи їдуть до тих сіл, де ховаються втікачі, то селяни не тільки не дозволяють забирати, а ще й б'ють панів. У якійсь корчонці, придорожній, Скажились мені за кривду вже й не прості люди, а два пани, що попали з самого таке село. Пан Марціани, і пан Бенедикт, як люди спокійні, нікому нічого не винні, ні від кого такого на себе не сподіваючись, по челяднику тільки маючи, парою коней колясою і коня підводного маючи, їхали... І в селі якомусь мешкаючи, заповнивши строгість правопостолитого, напротив не заступаючих на дорозі добровільній сурове записаного, яко на якого неприятеля, з косами, понабиваними рушницями, киями, обухами й течинами, одні з огородів, другі з тилу, а треті спереду села, з великим криком і галасом оскочивши киями й обухами, бити почали, словами ущипливими. Гоноробі шляхетському їхньому Шкодячими лжачи, Осоромлюючи бий-забий, Волаючи, їх із коляси збили. Аж вони, Видячи запал тих хлопців, Через городи, мимо села, піхотою до лісу від усього Боства свого, від коляси, коней, челядів, шкатули, Стрільби, коберців, килимів, До річки втікали. А ті хлопи, якоякі які розбійники, Нас гонили, а другі, Зараз же там до коляси припавши, челядинців наших піймавши, киями, обухами ганебно. А не літостиво били, змордували, назад руки, як злодіям пов'язавши, все собі побравши й пошарпавши, Колясу фарбовано, ковано, коштуючи золотих п'ятдесят. Шкатулу в котрій було червоних золотих 125, двадцять п'ять, та монети різною золотих двісті. Коберець Аджамський коштуючий золотих шістдесят, килин турецький коштуючий золотих п'ятнадцять, бандолів пари в колясі, коштуючих золотих сорок, опунч нових дві коштуючих золотих двадцять, бандолет на челяднику коштуючи золотих п'ятнадцять, коней пари в колясі, коштуючих золотих полтретя ста. Кінь підводний, гнідий коштуючий золотих сто двадцять. Радик на коня, в ним було гривень срібла три. Пістолетів парок, коштуючих золотих 30, кульбака з платом і войлоком, коштуючи золотих 18, кляче під челядником, коштуючи золотих 80, кульбака, коштуючи золотих 7, пушорок з уздами, коштуючи золотих 16. Не пустили справу правотака, заскаржилися в Гродськім суді, щоб з тими хлопами право дорогу указало про той диспект, бо як же... Гультяйство до права і учинені з нього справедливості дотримати слід. Хотів спитати, де ж самі набрали стільки добра? І скільки його у вас, коли йдучи в дорогу недалеко, такі фрейверки з собою тягнете? Більше награбованого, ніж нажитого, отак того напанове. Але кому скажеш, канцлеру Осалінському? Королеві? Шкода говорити. Ми їхали з королівським листом, проїзним, яким забезпечувано для нас нічліг, харч, корм коням і всіляке сприяння в путі. Лист той, власне, не був нам потрібен, бо козак звик знаходити собі все й без нічієї помочі. Але мій Іванець Брюховецький повсюди посилався на королівський виклик, дбаючи вже не так і про нас усіх, як, мабуть, про самого себе, щоб надати собі ваги незвичайної. Мене він при чужих людях ніколи не називав сотником, а тільки паном старшим. Це надавало ваги не так мені моїм козакам, як знову самому живанців. Бо коли ти наближений до якогось таємничого пана старшого, що маєш королівські повноваження, то ти й сам виходить чоловік неабиякий. Вони з Демком, хоча обидва були моїми джурами, не мали між собою нічого спільного, крім своєї служби. Бо коли Демко слухняно чіпів у мене при боці, вловлюючи кожне скинення моєї брови, готовий кинутися у гоні в воду за свого сотника з спокійною мужністю і безкористовістю,